Az interjú a Beszélgetés de a Tamás vízilabdázóval a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül. Én azt gondolom, hogy kezdjük a leglényegesebb dologgal. Ennél nem nagyon fogunk találni lényegesebbet. Hogy a nők vonzódnak a vízilabdázókhoz, ez többé-kevésbé érthető. Inkább többé, mint kevésbé. De az én környezetemben ugye viszonylag sok vízilabdázót ismertem, a te korosztályodból, vagy még idősebbeket, ugye az én korosztályomból adódóan, és a vízilabdázók is előszeretettel választottak nagyon szép nőket, fotomodelleket, ma neked, neked. hogy sikerült? Ez egy érdekes történet. Az Andit, ezt már nagyon régóta és egy érdekes rámalgazándra így van. Farkas Pálisatilla, Pá, e, Sproktibi, így jártunk mi szórakozni, és emlékszem, még mondták, Elnézést, e? ha már itt, akkor bemutatnád, hogy kik ők? Igen, elnézést, igen. Farkas Péter, ugye olimpiai bírkozó, Pál kenús, Kenus, Darny Tamás úszó olimpiai bajnok, Sproktibi szintén vízilabdás volt, így jártunk szórakozni, no volt no, te legyen. tartott -e egybe? Hát, össze, gabalyottunk egy korosztály vagyunk. Össze gabalyottunk, és együtt jártunk egy jó párszor szórakozni. Ugye Peti a fő menetelő volt, de a többiek is voltak. Az 90-es évek, igen, 90-es évek, 90-né legelejem, ugye Péter, nem 92-ben nyert, az akkor ezt akkor ő volt a sztár, aztán mi is jártunk vele. És emlékszem, mi akkor jártunk de mindig. Péter 22 éves. Így van. 22-23. Így van. Én otthabány vagyok, és onnan kerültem föl, és a társaságból, hogy belekeveredtünk, és egy jó társaság volt. Majd utána jártunk, ugye, szórakozi Fortuna, Várba, és szórakozni, hogy mondták, hogy gyere itt, csaj, ott, csaj, szórakozás, jó hangulat, és aztán mindig ott a rába, hogy gyere. Igen, voltál? Igen, igen. Hát olyan, olyan, olyan, igen, Egyen. igen. Most már inkább lopottük, de akkor mi fordítjuk, lopottok volt az ember, és vagy egy boiler, És, és egyébként, akkor nekik is mindig mondták, hogy ott a rába, köszönjük meg a csinos, jó csajoknak, köszönjük, meg, és akkor mi lesz? Jobban fogsz aludni, nem akarok mást kifejezés mondani, hogy jobban fogsz aludni, vagy jobb lesz, de nem lett a jövő, hogy bentünk, jöttünk. Nem foglalkoztunk, és én egyszerűen a várt tövében, a Hunyadi utcába költöztem, és az Andi volt a szomszéd lépcsőházba. Ah. És így, de ismertük egymást, itt Szia Szia, semmi komolyan. Így, így van pontosan. És e, volt egy Gusto nevű kávézó a Frankel utcában, régen ott laktam, és ott, ott találkozgattunk, beszélgetünk, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor mindig szomszéd az, hogy mi van, hogy van. Így, így alakult igazából az egész kapcsolat. Aztán annyira alakulgatott, hogy utána én lettem az, akit kiválasztott. Mert ugye valószínűleg ő választott. Szüleim is ezt mondták, hogy mindig a nőválasztott. Így van? A nőválaszt? <gül> hát itt én azt gondolom, hogy magasabb volt a részt, tehát részben igen, igen. És akkor ebből lett a, a kapcsolat, és így lett a, De nem sokat vakaróztunk, mert három-négy hónap után összeházasodtunk, és üzemelt is tökéletesen lett. Hmm. Ki volt a házassági tanul? Nekem egy gyerekkori barátom, Csóka a Gábor barátom. Tatabánya? Tata Tatabánya, igen. Majd még eljutunk a válásig, meg hát eljutunk oda, hogy. Szerintem nem az olimpiai negyedik helyedre, vagy a legbüszkébb, hanem valószínűleg a két fiatra. Így igaz, így igaz. Ez azért nagyon érdekes, mert hál' Istennek nem jut az eszerbe, és a telefonomat kikapcsoltam. Volt olyan olimpiai első, második, harmadik vitorlázó, aki egy beszélgetés folyamán... Hát elpöttyintette, hogy ez. Tehát, hogy, hogy valahogy sikerült neki sorba raknia, és az érem megelőzte a családját. Nagyon fura volt. Hát. Uh... Függetlenül, hogy egyszer a lányom is megkérdezte tőle, hogy mennyire szeretem, és mondtam neki legalább annyira, mint a munkám, és mondta, hogy köszönöm szépen, de azóta <gül> veszekedek. <gül> jó, jó, hangzik. Egyébként én azt gondolom, hogy akinek van gyerek, az mindenkire a családja a legbüszkébb, vagy a gyerekeire a legbüszkébb, és a gyerekei az első. De vagy de... 170? 171, 172-szeres. Ők 20-szal többek. Mennyire, mennyire nőttek rád? Bőven, bőven. Én nem, én ja, úgy méretben vagyok, egy 1.82 óta fénykor, amikor még volt gaz a fejemen rendesen göndöraj, akkor 1.82, szerintem 1.78 körül lehetek, a nagyobbik fiam két méter, a kisebbik az pedig 1.94, hál' Istennek, de hát az andis magas volt. Meg nálunk az egész családban, hogy magasak voltak, az én, éde, mi, én édesanyám és a bátyám, kettő vagyunk testvérek, az édesanyám volt viszonylag alacsonyabb, egy 1.60 egy valamelyik, tehát onnan nem sok... Magasság érkezett, de nem baj. Először is elértük, amit kellett azt gondolom. Hál' Istennek, számomra Tatabánya nem ismeretlen, azon a környéken sokat vagyok jelen, egyszerűen csak kíváncsiságból vagy keresztül utazom Tatára vagy Komáromba menet. Um, ott vagyunk a 80-as években. A 80-as években eljönni, szándékosan azt mondtam, hogy feljönni. Eljönni Komár uh, Tatabányáról, illetve Tatabányánra születni. Az milyen érzés volt, és most szándékosan nem azt kérdezem, hogy milyen hátrányt okozott, mert nem feltétlenül hátrány. Hogy élted meg a váltást? Hát nehéz volt. Én büske voltam egyébként, egy Tatabányal, és is szoktam mondani, mindig, hogy erősebben kifolyom az orrom, még mindig szénpor jön belőle, mert abban az időben, amikor én gyerek voltam, akkor is. Mire foglalkoztak az anyám? Édesapám az a Tatabány szénbányáknál volt, Gálpista bácsi mellett a biztonsági igazgató. Tehát ő vezető állásban volt ott, volt a bányánál, ott dolgozott, <coughs> és utána, ugye fölkerülne, hogy a kérdésedre igazából válasz. Édesanyám is ott, ő szegény, és egy hét éve meghalt, ő is tatabányán volt, ő a helyi dolgozott ott volt. Ott dolgozott, onnan kerültem föl. Van-e a kis dalában arra való vágy, hogy kikerüljön a városból, vagy nincs? Nem volt, nem volt cél. Igazából a sport élveztem, mert úszóként kezdtem Darny Tamással, és ugye, ugye előbb említettem, ott már gyerekkori barátság ha. volt, mert együtt úsztunk a 67-es, és 68 as születési vagyunk, és ugye a korosztály ült, hogy 68, 68, 69, és a szabóként Milyen úszás, volt. nem? Én, én vegyesen úsztam pillangon és gyorsan, a Tamás ugye meg vegyes úszó, de is a gyerekkorra minden számba úsztunk, a vegyes az utólag jött be. Hát a kikerülést a Tabányár után a sport alapján megkeresett Görgényi Pista az Újpestben, mikor a úszóban lettem vízilabdás, és a vízilabdában Ott akartod került, hagyni? Nem. Nem volt ez úgy cél, de hát ugye az ember a, a, az egyre több remény, vagy válogatottság, meg, meg siker érdekében volt egy megkeresés. Az úszó között nem jutottál volna el oda, ahova eljutottál a vízilabdában? Persze akkor azt is meg kéne kérdezni, hogy hova jutottál a vízilabdában, mert ezek hülye kérdések. Nem, mert az úszásban nem tudom, hova tudtam volna jutni. Akkor tatabányán egy kicsit lett az úszás, nem voltak annyira kimagaslanóan jó edzők. Pestről jött akkor egy edző, a Baranyaigéza. Én bal el Elvittem, hogy próbáljam ki, elvittek egy gyerek utánpotlás tornára, ugye mindenkit leúztam, ha nem lőtted fejbe a kapust, az gól volt. Első tornán volt király lettem, tehát nem volt nehéz. Berseny szellemileg, hogy vagy ellátva? Mert én azt gondolom, elég, elég, elég, tehát nehezen tudok veszíteni. Mi volt az, ami egyértelművé tette, hogy egyébként sportoló sporttól leszel, aztán, hogy a sport után hogy alakul az életed, az már más, és nem más. Hát így, így lépésről lépésre tulajdonképpen Tatabányán, ugye, vagy említettem, úszóként, vízilabdás lettem, országos, vál, vagy a válogatottakba bekerültem, korosztályos válogatottakba bekerültem, és utána ugye jött a budapesti lehetőség, a zsúros sport. Nem, akkor meg fölkértem, akkor elvégeztem egy vendéglátóiparit, és utána elvégeztem a rendőrtisti főiskolát is. Igen, mert úszkesti sportolóként, vízilabdázóként is. Ja, rangom nem volt közre védelmi szakot végeztem. Isten igazából ellen ezt. A fő az volt a, a siker, meg az élmény, hogy amikor ide fölkerültem, akkor ugye 90-es évek előtt még BM alkalmazottak voltunk. BM igazolvány, hát ez egy nagy előny volt akkor bárhol járt szórakozó helyre, nyíltak az kapuk egy történetet, egy aprósa hogy hercím sorozat film, akkor mert nagy siker, barátnő vagy kapcsolatrében, mondtam, elmegyünk, moziba, hát helyet, nem lehet ilyet kapni, jegyüzérek voltak annak idején, oda mentünk, ugye, és akkor mondom, nincs jegy, mondom, jó, majd valahogy szeretném, oda mentem, és akkor ott a BMW igazolvány a jegyzőrnek, a két hét adja jó helyre, közt nem lesz semmi gond, és így beültünk a fejekre, a és ez azért ugye a az életben abban az időszakban ez jó volt, volt BM -be bementem, és akkor elmentem a rendőrtiszti főskolát, mert a 90-es évektől megszűnt, akkor az Újpesti Dózsába kerültünk be, mint munka címén, az volt a munkahelyünk, meg ott kaptunk állást, és így a BM-be mentem, és akkor elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, amit egyébként élveztem, mert hogy kíváncsi volt az ember az elején, hogy hogy üzemelnek, meg mik is vannak így a háttérben. Te voltál, azt mondja, hogy 22 éves, akkor, amikor a rendszerváltás volt, egy, a te fénykorod az mikorra tehető? Hát én azt gondolom, hogy... Későbbre. Későbbre, igen, igen, igen. Hát amikor az új, új Peste elkezdett a sikert 94-től, 90-es 90 évekkel, 91-92-től, akkor lett egy ilyen fiatal csapatból lettünk, egy olyan meghatározó csapat a magyar OB1-ben. De már elmúltál 18, uh, mire emlékszel, ha bármire is emlékszel, az érmeiden, a sikereiden kívül, hogy ott van a rendszerváltás, és ha azt mondja a fialai rendszerváltás, eszedbe jut el róla bármi is, vagy mehetünk tovább? Hát, én azt gondolom, szerintem mehetünk tovább. Hát volt negatív oldal és meg pozitív oldal és mind a kettő világnak, én azt gondolom. De a sportolói pályafutásodban semmiféle semmi, változás. Semmi nem hát. változás nem volt ugyanúgy, mert tulajdonképpen nem lehet észrevenni ennyi, hogy nem. Belügyi alkalmazottak voltunk akkor éppen az Újpestben, hanem az újpesti Új Hány és korodban kezdted el úszni? Négy. Ki vitte? Szüleim, édes korom, Semmi, tanuljak meg úszni, ez egy biztonságot ad. Balatonon utána volt 71-ben vettünk egy kis telket, a szüleim és akkor lejártunk, meg gondolom a biztonságérzet legyen meg. A vízben is, ezért kezdődött a karrier. Melyik úszás nem ment a legjobban? A gyors úszás, aztán a pillangó úszás is. Mint ahogy egyébként akkor a csapatban te voltál a ráúszó ember a labdáért. Volt sokszor, igen, de hát elég gyors, Vince Balázs, Benedek Tibi szerint, tehát azért voltunk egy jó páran, akik gyorsak áll, Jó, ismét és... egy fontos kérdés, az honnan a frászkónyhóban lehet észrevenni, vagy ez teljesen egyértelmű, hogyha valaki elrugja magát? Hát az, az rutin már kellett, hogy, hogy van olyan... De hogy a, hogy a bíró ne vegye észre. Hmm. Az attól függ, hogy milyen csapattársak vannak, mert ha a vízen úszó kapu volt, és megfogták rendesen a kaput, akkor nem mozdult meg. Ha nem tudták megfogni, elrúgtad, akkor egyből fújt a bírom melletet látni, ő hiszen, lehet, hogy elmozdult. Mennyit egy lehetett lehet, nyerni vele? Sokat? Másfél-két métert, igen. Az nagyon sok. Az sok, rengeteg. Főleg egy egyforma úszástudású emberek között, játékosok között. Ott vagyunk tehát akkor... 1900, hát hány, hányba is kezdjük, ugye Tatabánya, Újpesti Dózsa, és hát utána azért te egy, hát a Vándormadárnak nem is mondanálak, mert annak ugye egy ilyen pejoratív kicsengése van, de azért a kalapodon, mint jelvény, az egyes klubok, szóval elég sok jelvény lenne ezen a kalapon. Beleért, vagy volt olyan, csapat is, hogy egyesület, hova visszatértél-e, már más neve volt utelet. Így van, így van. Hát az ugye Tatabánya, ahogy említetted Újpest, utána Újpestben ugye 8-9-8 évig voltunk egyet az egy jó gárd, vagy említettem egy, egy válogatott korosztályt összeszedett az Újpest, és oda jöttek tibi Vargasolt fiatalabb játékosok. Mi jelent a csapat? Mert arra nagyon sokan beszélnek a sportolók a legkülönbözőbb, tehát ebbe beletartoznak a birkózók, beletartoznak a tornászok, hogy egyébként maga a társaság, a sportolói társaság az mennyi számít. Nagyon jó volt nekünk. A Görgényi Pista volt az edzőnk, és ő mindig azt mondta annak idején, mikor én fölkerültem 88-89-ben, a tulajdonképpen csapat, egy nagy család. Fiatalon intettünk rá, jó persze. De végül is utána idővel, ahogy idősödött, az ember rájött, mondjuk ő elment kettő, két év múlva már az új Pestől külföldre, de akkor rájött, hogy tényleg egy nagy család volt, és az egy, egy korosztály voltunk. Tulajdonképpen ez a 65-66-68, de 65-68-as korosztály volt a legnagyobb része a csapatban, egy-egy 69-es és, és tényleg egy érdeklődési siker, egy társaság, meg amikor jön a siker, jönnek az eredmények, akkor mindenki jóba van. Akkor mindenki, akkor nincsenek klikkek. Amint egy kicsit nem megy a csapatnak, akkor kialakulnak a klikkek, és akkor ezért nem jó, az azért nem jó. Tehát nem volt mindig a, a, a jó hangulat, de nálunk, hogy a, a, ebből, ebből alakulnak, hogy nincsen jó hangulatni a csapatokban, de nálunk jöttek végig a sikerek, egyre jobb eredmények, és tényleg egy ilyen nagyon jó összetartó társaság volt. Nem csak eddésen, eddésen kívül is sokat voltunk is együtt mi kell ahhoz, hogy az ember megmaradhasson egy ilyen csapatban? Hát egyrészt egy, egy a játéktudás, másrészt pedig, hogy egy jó társasági ember legyen. Ki aki a... kihullott? Hát, akik... Kiremészel, és ha kihullottak, miért? De ha nem akarsz nevet mondani, akkor nem hogy nevet, csak meg, hogy hát, miért hullottak. Azért hullottak ki, akik voltak, tanulni akart, más irányba, orvosi egyetem, jogi egyetem, üzleti világba kezdett el dolgozni. Akkor voltak természetesen, akik a csibész oldalra voltak, de már istennek úgy, hogy csak csibészek voltak, és abból pénzt kerestek, ezért hullottak ki, meg a játéktudásuk sem volt olyan, hogy abba az adott csapatba befértek volna. Neked mi volt az erősséged? Balkezes vagyok. Az ritka? Hát nem olyan sűrű, ugyanezt a jobbkézzel nem hiszem, hogy ennyit ennyi biztos, hogy nem, vagy nem biztos, de nagy valószínűséggel -e ennyi eredményt nem értem volna el. Ott vagyunk tehát az Újpestnél, és aztán utána jött Görögország? Így van, így van. Az olimpia után a görög az olimpiához megkeresett, én voltam az első között, volt egy... Ez Atlanta után? Atlanta után, igen. Az a negyedik hely. Negyedik hely, igen. Arról még beszélünk külön. Jó. De hát Atlanta és 96 között még van két év. Atlanta? És 96 között? mi volt Atlanta. 96, bocsánatom, volt. Bocsánat, 96, igen, Atlanta, igen, igen, igen, és utána mentem igen, egyből igen, tát, igen, állt, igen, akkor igen. vége volt egy, akkor a igen, igen, igen, igen, igen, még annak idején a igen, a tibi igen, ment igen, és akkor ugye egy kicsit úgy igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, már jó az igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, játszottunk együtt, és utána, és az Újpest igen, igen, egy jó csapatot, igen, Görögországon... Görögországi híves. Hát az olimpián, Görögországban nem volt addig légiós játékos. Akkor jött egy orosz, az Apanesenko, volt egy amerikai játékos a Hambert is én, aki, mi voltunk az első fecskék tulajdonképpen a görög, idegen, Görögországban idegen légiósként. Hát úgy, hogy megkerestek, hogy ők szeretnének külföldi játékost, és egy balkezesre szükségük lenne így mit szólnék hozzá? Köszönöm, görög... vagy volt neked impresszáriód, vagy ne kérdezzek hülyeség? Nem, Isten igazából személy, értem, személyesen kerestek meg, de utána volt egy gyerekkori, nem gyerekkori, egy barátom, aki görögország görög szülőkkel került ide. Annak idején is ő segített az elején nekem, hogy ott Atén besorásul Atén is volt, egy, tata, egy magyar, nem is tudottam, egy Budapesten vívott, a Babánászis Zisszisz, és ő segített nekem ebben egyébként, hogy ott kint a helyemet intézni, az ügyeket, úgyhogy az egy, egy jó dolog volt, meg jó leszte magam, és nagyon jó is volt. Mindenki az elején féltett attól, hogy Görögország ismeretlen még, nem mindig fizetik ki a sportolókat, Détár is, ugye ő is az olimpiákhoz volt előttem, ő azért, azért egy nagyon jó szerződése volt, oda is volt ilyen szegről végül kapcsolat, úgyhogy így kerültem. Az olimpiákhoz az a, ugye tulajdonképpen mm. azt lehet mondani, hogy a magyar Ferencváros vagy Újpest. Az, hogy egy mennyire van pénz, az minek a függvénye? Mert ugye, hogy a fociban van, azt mindenki evidenciának veszi, de hogy a kézilabdában, a vízilabdában, az minek a függvénye? Az, ez egy sportszerető mecínásnak vagy egy sportszerető államnak, vagy minek a függvénye? De mindegyiknek meg mennyire eladható, meg mennyire meg milyen nézettsége van, mert reklám. Hogy egy új ideig az volt, hogy milyen reklámértéke van, mennyire lehet eladni. Most megnézzük azért, az olimpiai. A milyen reklámértéke van? Hát a vízilabdában ott azért nem volt, inkább a sportákat akarták felhozni, ugye, az olimpia, ugye, hogy. Is. Sikerült egész jól, igen, ugye 2000-ben szerették volna, de ugye azt nem, azt nem, azt nem kapták meg, és a 2004 be volt. ugye ja, hát a, a függetlenben? A, így van. Négy, hát de Franciaország is mindig egyébként a Brazíliában, Rátkor Udicsot vitték ki, annak idején, mikor Jóba volt, előtte négy éve, most Franciaországban is azért vitte ki. Ja, ott van ugye most a Manhertz, az Angyal, a, a magyarok közül, meg sok olyan külfelét visznek, hogy őket azért húzzák fölfele, és legyen jobb a sporták minden sportágban, mind kézi mind labdarúgásban. Mondjuk a labdarúgás a, a, az Olimpián nem annyira kiemelkedő, de ő is ott van. De a csapatba sokan be akarnak kerülni, mert a telkönyvedésnél ott oda számolunk Igen, fel. így van. A, még a tennishezőknél is, focistáknál is. A más nyilvánvalóan megérhetés is, de mondjuk ott vagyunk 96-ban Atlanta után egy újpesti fizetéshez képest, egy olimpiához fizetés, még egyszer hozzáteszem, hogy a megérhetés is más, ott mekkora szó van? Hát ott a Görögországban jó szorzó volt talán, akkor azt mondhatom, hogy vízlabdában az egyik legjobban kereső játékos voltam, úgyhogy nem én voltam a legkeresőbb játékos annak idején, mert ahogy említettem, azért is a görög piasztól azért úgy félnek. Angyja voltál, vagy tücsök? Vegyes. Angyás tücsök. A pénzhez való viszonyod az milyen volt? Hát, megmondom Maga a család milyen körülmények között? Jó, jó körülmények, de abban az időszakban én azt gondolom, hogy tulajdonképpen, ha nem is kiemelkedő, de nagyon jó körülmények között éltünk. Tehát ez nem volt motiváció, nem, nem hogy volt abból az, kitörjél? Az, hogy... Nem, nem, az nem volt. Hát a görög ország az ugye... Az Voltál volt. ebben valaha is anyagiak szempontjából nagyra Isten igazából nem. Legyen meg az, hogyha a mostani körülmények, amik megvannak, ezt, ezt hogyha fent tudja tartani, az ember normális, tehát ne kelljen azt mondani a gyerekemnek, hogy nem tudok enni adni, vagy most nem akarok ennyire túlzásokat mondani, de, de hogy azért meg tudjál adni nagyjából mindent, amit szeretné, Persze nem űrhajó, nem Ferrari, nem extrákat, de, de normális körülményeket. A dénes is ezt hangoztatta, a vízilabdás filmben is ez van, te is mondtad, a továbbtanulás más és ha igen, miért? Hol van a hagyomány, ha hagyomány? Tehát mindnek a függvénye az, hogy a vízilabdások zömében a sportpályafutások alatt elkezdtek már komoly tanulmányokat folytatni, ki úgy, ki úgy, nekem a Horkai Gyuri volt évfolyam tehát azért volt módon belelátni az ő életébe, és ugye ott is igen, ott igen, is manőken ma volt a feleség. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát csak, hogy itt a forrásaimat feladjam, de hát ez hát, különösebben nem nehéz. volt egy Gyuri, tehát nekünk ott edzik, hogy én tudok, én is ismerem, meg ő is balkedés volt, tehát ismerem ezt. Hores. És, öm, tehát ez miből adódik? Hát az úszoda a világa, hogyha lejársz az ösztában, most... De ja, a tanulás hogy jön? Na, mert ott is, mert ott is majdnem mindenki tanult folyamatosan, tehát a faragó, a csapó, a horkai, tehát abból a 76-os csapatból mindenkinek volt valamilyen minimum főiskolai végzettsége szinte. Utána ez folyamatosan szerintem így az úszodában ez egy ilyen Elfogadott tény volt, vagy az volt a normás, hogyha valaki tanul, meg nem az volt az első cél, hogy ugye most egy gimnáziummal, hogyha 20-30 éves koráig csinálja az ember, és most mit tudnának kezdeni. Ha van egy papír, az már valamivel előrébb van, és könnyebben fog tudni elindulni az, az életbe. Nagy Viszont életben. A 90-es években, de végül is, amikor te elhagytad az uszodában a medencét akkor nem a vendéglátóipari főiskola volt az orientációs pont. Nem, nekem, nekem nagyon nagy szerencsém volt ebben az időszakban, mert Csapó Durival jó, mondhatom az, hogy barátságban, baráti viszonyban voltunk, és ő volt az edző, és akkor megkeresett, hogy <kül> 2001 végén, 2002-ben, hogy a véga szezonnak nem lenne kedvem, esetleg az úszodában vezetőt keresnek. Gondolod, so sehol sem olvastam, hogy ugye a Csapót is viszonylag jól ismertem, Miért gondolt rád? Hát, mondom, mondhatom azt, hogy nálam azért egy jó pár évvel idősebb a Dudi, és 18 évvel, de, de baráti viszonyban voltunk. Tehát mi Honnan gondolt, hogy neked ez lesz kedved? Hát ismerted a hogy ahogy említetted, ő nem volt de rajtam kívül gondolom még megkeresett, mert három-négy embernek megemlítette ezt. Én gondom a nevemet elfogadták, ahova mentő, és egyébként a Dajs Tamásnál volt, és a Tamásnak is köszönhetem ezt a feldobott labdát, ötletet, hogy mi lenne, ha sikerült eljutni. De már ott voltál, hogy abba hagyod? Igen, hát akkor 32 éves voltam, 33, akkor már kezdtem abba hogy a vízlabdát mellette a testvéremnek volt egy vállalkozása ott is dolgoztam, én a fürdőipar szanitárdolgok alatt is, tehát már úgy a edzésre, és mert Dudi volt az edző, akkor az Újpestben, hogy egy héten mondjuk öt edzésre, hatra volt kötelező menni, nekem a többi így állapodtam meg, a többi az mellette már dolgoztam, akkor a nagybetűs életet próbáltam elkezdeni. Mennyire volt, így ez? Mennyire volt könnyű? Hát így... A szárazföld az milyen volt? Hát én mondhatom azt, hogy nekem ilyen szempontból szerencsém is volt, mert szinte okay, rá, de szerintem megszer a fiú. Oké, rendben, mégis de mégiscsak más munkát volt. Teljesen más. Hát, ezt akarom mondani. Irodai ember lettél. Igen, más volt. Azért a hárjel azért, amikor először bementem, az egy magam, amikor leültem az irodába, és ott ült nyolc ember körülöttem, és néztem, hogy. Hát ez most, franco, te most, mit keresel itt? Te mit csinálsz itt? Vagy? Hogy? Úgy, hogy volt egy fél év három év ráfutásom, és az ott dolgozó kollégákat, vagy az ott dolgozó oszodában dolgozó. Kollegákat mondom így, mert kollégáim is voltak sokáig velük, már azért sokat információt, sok információt begyűjtöttem, és úgy azért könnyebb volt neki indulni az egésznek, meg, meg jártam meg. Azért a, a, a nyelőnye volt a volt nyelőnye, mint huszodai ember, hogy azért a, a, a világ több száz huszodájában megfordultunk, és azért láttál jó rossz, de nem gondoltad ezt. Tehát én első között voltam, amit én e, most már tiltok, vagy nem örülök, mint vezetőként, hogy az benne hagytam az öltöző szekrénybe a cuccomat, mondjuk nem voltunk annyian. Most ezeket azért teljesen más egyik oldalrendőr, csendőr, pandúr hát ez megfordul azért egyből az emberben. Ha nincs a csapó, és nincs ott ez az útkereszteződés Vajon mi lettél? Vagy mi lehetél volna? Hát akkor még volt Olaszországból lehetőségem kimenni játszani, és utána, hogy játékos edző és olasz első osztályban, még másodosztályban, ezt már sajnos nem tudjuk meg soha, vagy lehet, hogy nem sajnos. Nem vagyok elégedetlen a jelenlegi helyzetemmel. Nem úgy tűnsz. Te voltál valaha elégedetlen? Nem, nem nagyon. Hát volt az olimpiai hely, az egy nagy törés volt az emberben, az, az soha nem felejtem el, hogy vége Jó, akkor vége lett... erről, ugye, ez, az, az következőket mondtad egyebek között. Nekem ennyi jutott. Tám, erre is büszke vagyok. Az Atlantai olimpiára arányos helyesként utaztunk el, jó is volt a csapat az elődöntőben, azonban a spanyolok ellen elbotlottunk. dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm. kár tagadni ez se marad életem végéig. ha bejövök a Hajós Alfred Nemzeti Sportuszodából, az irodán van, és bara nézek, tucatnyi Európa bajnokot látok. A jobbra- ugyanennyi világbajnokot egyenesen előre nézve hasonló számú olimpiai bajnokot, némelyeknek több aranyok is van, így különösen képesen fájó emlék, az olimpiai negyedik hely. Hát főleg úgy, úgy ahogy itt a, ahogy amit felolvastál ebben is, hogy az úgy mentünk, hogy esélyesek voltunk. Előtte egy évvel ott megyettük meg a világkupát, ugyanaz a mezőny volt, ugyan, ugyanúgy át, és tényleg ott egy gólom múlt, hogy e, e, a spanyoloktól kikaptunk, és a, a, a csoport mérkőzesen jól értve besétáltunk a négy, a, a négy közé illetve nyolc közös onnan a négybe, jól ment a szekér. Ott egy, ott egy leblokkolt a csapat, sajnos nem ment. Nehéz, mert gyerekkorától az ember, mikor el kell sportolni, és esetleg komolyabb sportember lesz, azt lehet mondani, hogy profi sportol, most már így hívják, ugye, onnantól az a cél, hogy olimpiát nyerjen, most sokszor mondja, hogy négy év, nem négy év, ez gyerekkortól indul. A Kásás Tamásnak, Benedek Tibinek, meg a többieknek, Bíros Petinek, mondjuk, hogy a Madaras Norbinak ott a két olimpia között van a négy év, de ott már tulajdonképpen nulla kilométeres autóhoz hasonlítva, nulla kilométertől arra készül az ember, hogy minél jobb eredményt érjen a kis sportolókkal lenni. De mi a persze. különbség, ezt most nem értem. Melyikben? Hát a Madaras, a Bíros, meg náluk. Nem, én csak azt mondtam, hogy ott van négy év. Mert ugye mindenki azt mondja, hogy négy év, nem négy év, és gyerekkortól, tehát nulla kezdettől. Gyerek, gyerekkortól a mi. Hát a olimpiai bajnoki cím, aki komolyan veszély sportot, hogy abban a sportákban mekedik. Hát én bekeriket. most lássam a Tamást, amint még hány éves? Hát négy évesen nem, amikor már elkezdtél el a és értek az eredmények, és akkor látta én, nekem is az volt mindig, hogy bekerüljünk a Tatabányába, Perssei Józsi, Vojvoda, Hauszler, karcse, ebben a Hausler karcse a csapatba, bekerülhetse. Mikor bekerültek, kevés kézbe akkor, akkor de jó lenne esetleg egyszer bekerülni a konosztálysválogatatba. Végig benne voltam, utána de jó lenne bekerülni esetlegesen majd a, a, egy felnőtt csapatba, egy olyan csapatba, ami nem 5 6 meg az OB1-ben egy jó eredménye, harmadik, negyedik eredményt tehet, hanem még jobban egy magyar bajnok így fölfele, és utána, utána lett az, hogy a válogatottságig is eljutni esetleg. Majd olimpiára. Világbajnoki, ötödik Európa-bajnoki ezüstérmes, világkupa győztes, világkupa ezüstérmes. Az olimpiai arany az más csúcs? Teljesen más. Azt civil érti, vagy nem? Mi az, ami neked nincs? <gül> az olimpiai arany. De az mit féted Tehát hogy az olyan... tehát hát az, az a top, az a top, mint másba a, az Oscar díj egy színésznek van, ami az a top, ami, ami a legnagyobb, amit el lehet érni abban a amit Más lennél? Lenné. Te, tehát magasabb lennél? Nem, hülyeséget ez ne. kérdezik, Igen. de szándékosan. Tehát hol jelentkezik valakiben az, hogy ott van benne az olimpiai aranyérem, anélkül, hogy erről beszélnél. Hát az volt a legnehezebb. Nem vagyok, nem lennék más, ugyanezen lennék. Valószínűleg bár lehet, hogy az ember elszédül, nem, mert láttunk egy pár olyan embert, aki elszédül magától, hogy én, mint Olimpiai Bajnok, ez jár, az jár, az jár, az jár kedvezmények, stb. Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönete van egy nagyon jó életjáradéka is ezeknek a sportoknak, megérdemlik, ami egy nagyon jó dolog, azt gondolom, és, és nem lenne más, az, a bízom benne, nem lennék más én se, de ahogy te is egy teljesen más irányba ment volna az embernek az élete is. De az az az, amit te szeretnél elérni az a legnagyobb, amit, ami, amire vágysz a, mint sportoló. Mennyire fájósabb? Hát, most már azt gondolom, hogy az élet... egy fájt? Hát az első hónap az nem volt olyan a lakáson plafonjában milliméter amit nem néztem volna meg éjszakánként, mert a, kikaptunk, és másnap tudtam, mi jöttünk haza a Zsolt, meg egy páran hazajöttünk. Nem volt könnyű feldolgozni. Főleg, azt, hogy... főleg úgy, hogy a kezünkben volt. én ezt úgy azt vagy... mondod, hogy azt tudtad, azt hogy? Mit tudtál? Hát úgy mentünk ki, hogy esélyesek vagyunk, és, és meg lehetett volna. Tehát tulajdonképpen kéne a igazából rányújtani a kilincsre, és amikor rányúlt volna, akkor mint a tatabány egy nagy szénlapáttal rácsaptak a kezünkre, kettét tört, és nem tudtunk benyitni a kapun, vagy az ajtón. Ez volt a legnehezebb utána a harmadik hely is egy nagy fájdalom volt, hogy nem lett bronzérem, az mondjuk egy érdekes játékvezetés volt, de mindegy. Az már az is fájó volt, de a legfájóbb mondom, ez az, hogy az aranyám, és ott volt, ott volt a lehetőség. Nem az, hogy kimentünk hajótöröttként, aztán kijutottál valahogy, és akkor örül, hogy kint lett az olimpián. De én azt mondom, én mindig is ezt mondtam, akik kérdezik sportonak, már az egy nagyon nagy dolog ha ki egy olimpiára. Az tényleg a sport ünnepe. Tehát ez nem lehet, nem lehet semmi ezt hasonlít, amikor ott vagy egy olimpiai, egy olimpiai faluba szembe jönnek olyan szársportok, akit a tévében látszak. És ki tudsz menni egy meccsire, vagy, vagy, vagy ugyanolyan közvetlen mindenki mindenkivel, hogy ez az tényleg egy összehasonlíthatatlan. Um, mennyire evidens az, hogy amit te csinálsz, azt mások nézik. Én háború utcával beszélgettem arról, a női ökölbibóról, hogy ez mennyire evidens, hogy valaki valakit megüt, akivel egyébként nincs semmi baja, és nagyon jó fej volt, mert hajlandó volt elgondolkodni, és aztán egy nagyon őszinte válaszodott, beleértve, hogy előttem is senki nem kérdezte ezt meg. De mennyire evidens számodra, hogy amit te csinálsz? Ez nagyon jó kérdés, én is ezt tudom neked, mert, mert ez nekem nincsen meg. Utána már az ember ezt érzi, amikor az utcán megismerik, kérnek egy autogramot, egy fotót, előnye is van ennek, mert gyere a sor elejére, vagy, vagy érzed azt egy, egy ügyintéző, bár hogy teljesen más. Mennyire látszik kedvesen... a te teljesítményed? hogy egy e, uszodában éppen, és még aktív vagy, sokan vannak, vagy kevesen? Hajosban hányan férnek el? Vendégek vagy nézők? Nézők. Nézők. Hát a nyitott ötvenesben, hogyha egy vízlabda van, és a bálló a 3200, ha bővítették a lelátott vb re akkor 8000 férőhelyezés is volt. Jó, hát ott 5-600 néző, az már konk. Így van, így van. Például a Duna Arena erre egy jó, aki mondjuk 5000 férőhelyes, és mondjuk a VB-n 15000 férőhelyes volt, ott azért egy ilyen nem magas szintű mérkőzés, azért ott bután néznek ki 200-300 nézővel. Milyen az, amikor kevesen vannak? Milyen az, amikor sokan vannak? Milyen az, amikor érted drukkolnak és ordítják a nevedet, vagy a csapatod nevét, vagy azt ő... képelják, hogy Magyarország? összehasonlíthatatlan, de az ember ezt tudja. Mikor mi az újpestel a bajnokok, a begdöntőt, akkor még a bajnokcsapnak Európa kupája volt, és játszottunk a Katalúnyával, és tele volt lila a szurkolókkal, és a, most már tudom konkrétan, hogy jelenleg 1700 férőhelyes a, a katasztrófa védelem engedély alapján, akkor 3 3500 ember volt, úgyhogy a, a kispad mögött álltak három sorba, a, a rajtkövek mögött álltak négy-öt sorba az emberek, és tetőmásztak be, tehát az összeférhet, az eleve az ember egy plusz. Plusz, plusztan és extra? Viszonylag sokszor kitélsz arra, hogy váltakozik a vízilabda iránti érdeklődés, mint ahogy ezzel párhuzamosan szoktál arról is beszélni, hogy milyen hülye szabályrendszereket képesek bevezetni, miközben egyébként te magát a strand vízilabdát is favorizáltad. Ezek hogyan függenek egymással össze? Hát mert most már azért a sporták egy kicsit, amit te is kérdeztél, például miért van ennyi pénz egy másod hát másodpercenként esemény van. Ma a vízilabdában az, hogy a, a kapusról nincs szöglet, vagy a blokról van szöglet, ezek a szabjuk, vagy, vagy kap egy kontrafaltot az ember, tehát ezt a néző nem érti. Én mikor a végefele, a pályafutáson végefele kindultem, mert beteg voltam, és 5-6 percig nem történik semmi unalmas, érthetetlen. Nem is szerettem sokszor és sokszülő haragudott és nem mm. szerintem, amikor a gyerekem a nagyobbik vízilabdázik, és jöttek, és mindig ott ültek, mert még és mindig mondom, én szeretnék egyedülni, mert szeretném nézni. Ez most miért történt az, és, és laikus emberek ez nagyon nagyon ritkán értik meg. Egy center ellen, egy kontrafalt egy támadófat, és nem oda-visszaúzkánnak négy-öt percig értelmetlen. Volt ugye régen egy. 2002-ben egy vasas honvéd mérkőzés, ahol nagy verekedés volt, a kisgergőnek még az arcsont, és hát folyt a vér. Na, hát az érdeklődés volt, mert egy boxmérkőzés, én nem hiszem Tatabányán, gyerekkoromban a Tatabánya e, csapat bajnoki mérkőzésen az 1200 félőheze és 1500-an voltak, mert azért a, a erő, meg a, a, az erőfitoktatásba az érdekli az embereket. Igen, a 94-es római vízilabda világbajnokság az dalat Tamással volt? Igen. És ott miért volt verekedés? Hát az olaszok azért nagyon élezett harc volt. az olaszok okosan kitalálták, hogy velünk kikerülnek egy csoportba, és akkor minket valahogy legyenek túl rajta, és akkor elkerülnek utána minket, ne a négy vagy a nyolcba jutásért, mert ők szeretik, meg is nyerték azt a világbajnokságot, és akkor ment a folyamatos harakiri, és a Fodorhaj megítették, megütötték, és akkor elszabadult a pokol, akkor volt egy óriási nagyverekedés. Meg Alátor Ulics volt az olaszok szövetség, amit ő is beugrott, a Kunapeti a nyakába ugrott, úgyhogy egy tényleg nagyverekedés volt. A te orrod. Az enyém az nem sérült, nekem nem sérült ott az orrom, hál' Istennek senki. Oda nagyon komoly sérülés, nem volt ez az olaszokról, azért kell tudni senkit nem aranék ezzel bántani. Ez a fogmal kezemet, el ne engedjé, de üvöltök, hogy mi lesz. És amikor ott volt, akkor azért nem volt egy-két olasz, aki azért kemény volt, de jó része azért értsük jól menekült, meg elbújtak a víz alá. Ja a horkai meg is tiltott, hogy játékosok az ügyről nyilatkozzanak. bele is előfordult, hogy... Verekedésbe kerültél a vízben? Persze, tehát ez miért ne? Én, én, én, én azt az elvet vallottam, és most is, amíg nem bántottak, nem, de adós nem maradtam soha, azt gondolom. Volt olyan, akivel nem szívleltétek egymást? Így konkrétan nem. Például a Tóth Frankkal együtt laktam, amikor a válogatottba utaztunk, és őt ő, ő egyszer megült, és két év múlva vissza, és akkor kérdezte, ez miért nem? Hát mondom, emlékszel, nem? Amikor már nem számított rá, semmi sem emlékszel Ha utána beugrott neki, hogy miért. Hát és az, el, az, új Pest, az amikor... elsőt? Az... Mit mi csinálta Tóth Frank, amit visszadta? Hát ugye a vasos Újpest annak idején e, hála Istennek az én szemben mindjöttünk így győztessen. És ők mindig ez is térmesek voltak bajnoki döntőb, és akkor mit tudom, volt hátra a mérkőzésből két perc, és vezettünk annyi, hogy biztos volt, hogy nyerünk, és akkor szimpatikusan Szimpatikusan ugye voltak ilyenek, hogy én is azért megjegyeztem, na me megint egy ezüst? Hát erre persze, persze hogy nem, de, de ez mondjuk a korzolival volt a legjobb, mert Zolinák volt egy pár szó, ugye volt, vagy három-négy ilyen döntő, amikor ők mindig mi nyertünk, hál' Istennek, és utána a vége előtt túlztam, akkor a megint egy ezüst. Aztán utána ő nyert olimpiát, én meg nem, úgyhogy mondtam, Zoli, te jobb vagy, hál' Istennek. De annak idején ez azért egy ilyen jó stufas volt. Te egy úszás közben megkönnyökölt, ilyen pum volt a fejemen egy pár napig, ami. De benne van a sportákban, ez nem, nem volt olyan, hogy hú, de csak amikor nem várnád el egy olyan alap, amivel baráti viszonyban. A élet, nem élünk együtt, de ez egy iszonyatosan klassz kapcsolat, bár szerintem a klassz kapcsolatot nem kell tovább minősíteni, ahol a nő, az én barátnőm, a fociból a taktikai szabálytalanságot kiiktatná. Tehát olyan mértékben erőszak ellenes. Hogyan magyaráznád el egy egyébként teljesen, tehát a földön járó valaki nem arról van szó, hogy a realitásoktól, hogy ugyanakkor ez mennyiben része a sportágnak, ha nem is feltétlenül a klasszikus értelemben. Tehát azt mondanád neked, hogy Tomi, mondd be neked, mi szükség van erre? És te ugyan néznél rá, mint Marci Heves, hogy miért kérdezi ilyen -e de én ott állnék, és azt mondd, Dala, válaszolj neki. Mit mondanád? Hát, szintén megint egy nagyon jó kérdés. Azért, mert tisztán nagyon nehéz játszani. Mindig vannak olyan szituációk, amiből az egyik csapat jobb, mint a másik, és, és azt nehéz azért feldolgozni azoknak, akik esetleg a vesztes oldalon vannak. Viszont egy áthúzás, egy, egy fürdőnadrágba beleállás kinnek ezzel, nem kap faltot, majd megfullad egy center, beúszol elé kap egy könyököst. Tehát azért minden napos, és ez minden mindennapos, és ezt nem lehet szerintem most, hogy teljesen tisztán játszani. Ezt mennyire tanítják? hogy hogyan kell. Mert nem kell tanítani, az jön, aki belekerül ebbe a mókuskerékbe, nem hiszem, a Tóti egyszer teljesen vélte egy lóbált egyet adtam, hogy akkor a pofont menekültem előle, és tizen... de nem direkt le akartam ütni a labdát. Hát, előre? Előle, menekültem, előre úztam, láttam. <gül> Én a kurra fáradt vagyok, bocsánat, kifejezés, fejezés nagyon fáradt, és inkább kiúztam el, mert, mert féltem attól, hogy kapok, de akkor voltam 17 tizen... az ember, vagy ez nem olyan? én elnézést kértem tőle, de hát aztán ez ki, ki az, aki jó nével veszi, mert ő is ott érezte, hogy nem. De volt, hogy egy másik játékost visszahúztam, amikor én voltam húsz éves, és olyan könyökös kaptam, hogy szinte rá volt a fülvédő a fülemre, úgyhogy az megtanulja az ember is. Mennyire játszik a... szerepet a korosztályi különbség? Nagyon. Hát a rutin az, az az sok. De nem csak abban, hanem hogy vannak a nagyok és vannak a kicsik. Tehát a, a 20-hoz a, 20 a, 20 a 16 éves, a 20 a 24 éves. Hát itt ez... az 20 és a vízlabdában meg vannak azok azért, én azt gondolom azok a, rangok, Mennyire hogy eredményeket a értek, ami eredményeket elért sportolóknak, Tehát azért mindenki felnéz rám, mert mindenki akar valaki lenni, hogy itt amit felolvasta az előbb, és erre nézősz, de arra hogy mindenki van. Most ott van a Benek fia, a Benedek Mór, szerintem ő is egy ügyes fiú lesz, és lett már két méter körüli, tök ügyes fiú, és őnek is biztos, hogy vannak példaképei, lehet, hogy az édesapja volt csapatából, lehet, hogy idősebbek is, bár nem hiszem, mert azt nem, de ma már mindent meg tudsz nézni, és azért vannak, akikre úgy külön példaképként élnek. Hogyan viszonyulnak -e ez az edzők? Ezekhez a törlesztésekhez, ezekhez, tehát mennyire tudja az edző azt, hogy a játékosaiban egyébként milyen elfolytott érzelem van, amely majd két év múlva jön elő adott esetben egy olyan meccsen, ahol ő nem szeretné, mert mondjuk az egy kritikus meccs, és nem szeretné, hogy emiatt az egyik játékosát átmentek, vagy tartósan elveszteni. Meg is van a választ tulajdonképpen, mert hogy a, a, ha nincs kár a csapatnak, akkor nincs szerintem ebből probléma. Az edző, most a vízlabdápira bevezették azt is, hogy edzőmérkőzésen, ha brutalitás van, ott is el lehet tiltani, ha van hivatalos játékvező. De pont most volt egy edzőmérkőzés, ahol történt egy ilyen, és ott el is tiltották azt a játékost, aki brutalitást hajtott végre. Mit nevezünk brutalitásnak? Hát hogy védő mondjuk, az ott konkrétan box. Kapott egyet, és utána utánozott és megverte. Az a mi kell? Cseré az nélkül. A, a cseré nélkül az most a, a brutalitás, az ütés és a vér, hogyha van. De ez, ez is olyan, hogy a játékvezető ítéli meg. Azért ez a vízlabda, ez a játékvezető kezében van. Vagy befolyásolhatják. Épp úgy tudja az edzőt, hogy neked van a Tóth Frankkal kapcsolatban egy törlesztése, mint ahogyan te tudod, és a Tóth Frank is tudja. Nem. Szerintem nem egyik se tudja, hát most nem. Ez... Nem. én és én is én is, hát én azt gondolom, hogy, hogy utána, hogyha az ember nem kap egyből, vagy valami, akkor nem számít rá. Értem, csak hát ugye nem te vagy az egyetlen, aki bizzalap, Nem beszél de... erről, szerintem minden, de figyelj, én a torzomra Jó Jól beszélsz, és... nem, de nem. hogy el van raktározva. Persze. Ott van a Spice van a harmadik polcon, a negyedik megy befőtt mellett. Így van, így van. A, attól függ milyen bántás volt az, hogy mennyire, jött, mennyire ment mélyre, mert nekem a, frank, a Franknális az bántott nagyon, hogy együtt laktunk, tehát barátom volt az, a, az a is, tehát a, a parton is barátok volt, hogy jobb voltak, hogy jó és egy olyan ér, ami, ami nem várt, mert Sengvétem hogyha bántam... Nem tudom, nem hiszem. Én mi én hallok visszamenőleg, hogy kik, kik, mit kaptak tőlem, meg hogy, és nekem mindig döbbenek így, hogy öregszik az ember, és, és van, ami nincs is meg, csak úgy neki volt bántó, vagy őt bántotta. Milyen sérüléseid voltak? Hát ez fellepedés arcon. Térdem, de az focitól edzésen elfociztam. Részleges szakadásom volt, vál, izületi és még, de olyan komoly, hális istennek, ami nagyon hosszú távon kellett volna kiadni, az nem volt. De rekommal... Olyan, ami most fáj, amiatt, mert vizirat, de ezt a olyan nincs? Hát. Annyira nem tudok ilyen mondani. A az gyerekkoromban volt egy ilyen csigolyával egy problémám, és azért is kellett úsznom később, mint kiderült, hogy megijelősödjön a hátizmom, és ez szerencse volt mondjuk birkózóként, vagy, vagy súlyemelőként, ezt nem tudtam volna ezt a tovább vinni. Görögország után volt, Ladoz Zagreb, Anció, tehát volt, Olaszország volt, BVSC volt, Peszkára, BVS-e ez a Games Oliva, vagy nem? A ja, Games oli volt a vezér, nagyon szerettem, egy jó ember, a Gyuri volt az edzőnk. Ott meg a felesége volt nekem osztálytársam, az Iva. <gül> körül, Kötöztetett körül, a körül, sok, sok körül, sportoló volt körülte. körül. Körülvettek vízilabdázók, igen. Aztán a Peszkára, a végén a tatabányjában hagytad abba, vagy hol hagytad A tatabányjában, igen. ez visszatértél? Igen, igen, nekem az volt, ahol kezdtem, most szeretném befejezni, így folyamatába jött, és ott hagytam abba a OB2-ben, meg akkor ráadásul szó kértek, és egy-két barátom Garamitóni, és így, így, így van, kérték, hogy segítsek a csapatnak, és akkor ott, ott Lacival szintén ő egy hatvált eszületésű. Fiú volt, visszamentünk és játszottunk ilyen, érezd jól magad. Azt a Tatabánya, OB, kettes csapatában, ami már csak ezt tényleg érezd jól magad, hangulatú mérkőzések voltak ott azért, nem sportszerű viselkedés is volt úton odafele, visszafele. Á, igen, tehát akkor ez ugye körülbelül 20 év, igen. Testben fáradtál jobban, vagy fejben, amikor a bajtod? Hát, egy sportágat nehéz, de, de tényleg, hogy említettem, nekem óriási szerencsém volt ezzel, ahol értem az életemet, ott, mint vezető. Azt én értem. kaptam lehetőséget, és úgy, úgy nem volt annyira, e, inkább már fejben volt nehéz. Azért egy ilyen november vége, december, hidegbe este héttől elmenni edzésre, beugrani, már nem esett olyan jól. Mikor kint van, mondjuk mínusz 10 fok. Ott vannak veled a 12 éves fiatalok, akik megújúznak, mint az állat. próbálták te is úgy úszni, de az már azért halálos volt. Hogy éri azt meg az ember, hogy már nem megy úgy? Míg a másiknak? elkezd menni. Nehéz feldolgozni sokszor, meg én szerintem én azt látom a sportokban sokan, hogy, hogy egy-két éven belül teljesen elfelejtő, válogatott vagy, utána nem vagy válogatott a klubba is, és, és nem az van, hogy huszan keresnek, hogy gyere, vagy, vagy öt, öt csapat, hanem egy, vagy már egy se, vagy, vagy... Ez egy, így egy természetes? Vagy ez lehetne másféleképpen? Szerintem ez természetes, aki okosan készül, vagy próbálja a mobnak, ugye most van ez a jó programja, ez az életpálya program, amivel a, bája feje, bája, a pályafutás befejezése vége előtt már elkezdenek mást is csinálni, akkor szerintem azért az egy jó dolog, meg ha én is tulajdonképpen tudatosan már a testvéremnél kezdtem el dolgozni, hogy mi a munka, meg mi a civil élet. Azért már ez nem lehet egy jó dolog, hogy mondjuk 32, 3, 4, 5, most már tolódok ki, és abba adja valaki sportod, és van egy 25 éves főnöke, aki ugráltatja és előtte te voltál a szár. Más olimpia nem jött számításba? Csak atlonta? Hát lehetett volna előtte is, de hát a... Előtte, utána? Előtte, utána. Én azt gondolom, hogy... Minek a függvénye? Illetve miért maradtál ki? Hát 2000-ben a Dénes nyert olimpiát nincs mit mondani. Tehát az emelem kalapom, és a magyar vízlabdának, meg sportnak az itt tök dolog, hogy a Dénes elérte ezt. Előtte 92-ben ahogy voltott más én is? De ez egy csapat nem mindig van. Tehát 13 játékos, mindig van a mostaniba és a másikban és Ha ő ott, akkor én is ott lehetnék, meg vélemények vannak, de ezzel nem kell foglalkozni. Hogy voltak az edzőiddel? Hogy voltak az edzőid veled? Én azt gondolom, mindenkivel normális viszonyban voltam, meg vagyok a mai napig is. Nem, én bízom benne, hogy nem azért, mert egy olyan közegbe vagyok, meg olyan helyen vagyok vezető, állású dolgozó, ami nekik is fontos. Kovács Pistával a mai napig nagyon jó a barátom, Gerendás Gyurival is jó a kapcsolatom. Tehát minden edzővel azt mondom, akik ki voltak edzém, azt lett meg gyerekkori edzőjem, és akik még élnek, hál' Istennek, azokkal jó a viszonyom. Én még mindig is úgy voltam, hogy nem szerettem úgy elvárni, se onnan, hogy felégetni a hidakat, hanem. Mondom, mentem is inkább beszéljük meg semmi gond, ha nem vagy rám kíváncsi, csak akkor beszéljük meg ne ilyen trükkökkel, hogy most nem, meg majd jövő hét, meg majd két hét múlva, meg most elfogyott a pénz, ne akkor szemtől szemben mondjuk meg. Nem is szeretnek engem mert sokan ezt, ezt e, általában egyenes vagyok, vagy megmondom az embereknek. Mind a két nagy fiat sporttól közben elváltál. Így van. Elfáradt? El, El. de mostanra már jó a viszony is, úgyhogy semmi probléma a gyerekek. Átmert -e minket... volt, hogy nem volt jó? Hát, szerintem mindenhol van. Tört, hogyha... tányér? Nem, ilyen nem volt nekem, ez is volt a problémája, hogy velem még veszekedni se lehetett, mert inkább akkor beültem az autóbusz mentem egy kört. <gül> Mertem, és el is oda, és oda haza mentem? nem a bánya fele. Istenem, és... most vissza kéne emlékeznem, hogy a szőke Alex mondta, de szerintem ő mondta, hogy ő, ő a Dunaparton. Nem vagyok benne biztos, de ő ő mondta azt, hogy ott, ott, ott szok a zenét hallgatni, és... Hát én ugye Budersen laktunk, én tabánya felemmentem hazafele irányba, de Bicskék zenét vissza, és akkor utána, amikor hazamentem, akkor volt az Andi vagy idei magázódás, és utána egy pár nap múlva elnézést kértem tőle, hogy nem megfelelően viselkedett ő velem. Um, nagyon sok intézmény... Tartozott, tartozik hozzád, közben változott abból adódóan is, hogy voltak olyanok, amelyek akkor még nem tartoztak hozzád, hiszen még fel se épültek. Valójában az az intézményi hálózat, amelynek te a vezetője vagy, az hogyan fest? Hát tartozik ide? Hát, rengeteg létező, de igazából úszoda üzemeltetési igazgatóságnak hívják most, de Pesti úszájú, Hajós, Komjári, Kőjér, Dunaréna, Tüskecsarnok, köyer utca úszoda, és a Veszprémi nagyobb úszoda is van, 39 üzemelő tanúszoda az ország területén, az Csengertől Vajszlóig tulajdonképpen az ország területén helyezkednek el. E struktúráját tekintve ugyanaz, mint amit annak idején elkezdtél, febb a gyerekek nem, változtak benne? Nem, teljesen, mert akkor volt ugye akkor volt a Nemzeti NSU címen, Nemzeti Sportuszodák címen, akkor a Komjádi, a Hajós és a Körülutca is. Értem, de maga az. De, igen, a, a, igen, igen, igen, igen, részben az. Igen. Annyi, hogy a tatabányi sportcsarnok, ami mondjuk hóticsés, ami bejött hozzá, az mint tatabánya annak idején, amikor ezzel elkezdett az építkezés, akkor a, jeleztem, hogyha esetleg Megépülés nincsen, én szeretném, ezt amikor megépült. Miért? Hát, mert, mert tatabányaiként azért az... Azért Oztoltál igen, igen, igen, igen, igen. Most. Igen, igen. Meg a Marosi Laci ott van, de hozzám tartozik mindez is, a Marosi Laci, ugye, aki világvállalt kézabdesi a létesítmény vezetője, aki fantasztikus nagy tudással rendelkezik, végig ott volt -e, Tehát tulajdonképpen egy csavat, is, hogy sem, hogy jobbra-balra, és oda ott otthon hiányzik. Tehát nagyon, ez a tulajdonképpen szemlélet nála nagyon él, hál' Istennek. Nagyjából lesz most már ez annyi idő, mint amennyi ide is sportoló voltál, nem? Körüljük. Így van, most már 23. éve. Mi a jó ebben? Hát abba közlek beérsz, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy négy éves koromtól most ötven éves vagyok, eddig az úszoda világába élek. Éltem. Nem lenne teljes a körkép nem lenne teljes a portré, nem lenne teljes az interjú, ha nem kérdeznék rá erre a gyanúsítási történetre, amiről sokat nem tudok, ha akarod, lepasszolod, de ugyanakkor egy beszélgetésben kihagyni utólag az ember nehezen tudná megindokolni magának, hogy miért teszi. Mi volt ez a történet? Tehát a jegyzőtábornak a vezetővel volt normális viszonyom, aki olyan dolgot követett el, ami bűncselekmény volt, és egy-két dologba próbáltak engem is belehúzni, hála Istennek kiderült egy három-négy hónap után, hogy nem, azért az az időszak nem volt, akkor pont mondtam az Andinak is, hogy mert ott én szerintem téves információk mentek a rendszerbe annak idején is. Voltak rosszak a vosszak, Biztos, hát azok mindig vannak, miért ne lennének. Hát azért is, r... sose hát, voltam talatomás. Mert egyszer lesz, az is segítsé. <gül> <gül> nem, nem is az Andinak, hogy? Hát mondtam is, hogy akár éjjel, éjjel is lehetnék, mert akkor nem volt sok éjszakám az, az időszakban, mert ez egy teljesen idegen dolog volt, amit nem is értett az ember is, és alaptalanok voltak a dolgok. Édesanyámnak volt ott a 70. születésnapja például, is, hogy nem fizettünk semmit. És amikor engem meggyanújtsa, akkor én mit hogy itt vannak a számlák, és akkor döbbentek, hogy hogy, hogy. Tehát azért ott voltak azért hogy csúsztatások, azt gondolom, mások részek, akik rossz akarok voltak, mert, mert úgy gondolták, hogy én, én keresztbe teszek nekik, vagy, vagy rosszat teszek. Hát nem szeretik azért azt, hogyha egy ember általában szemtől szemben megmondja a dolgokat. Mindig tudtad, hogy a csibésének hol van a határa? Én azt gondolom, igen. De, de azért de mind, mind, az mindig, az mindig azon az oldalon voltam, aki inkább a csibész, mint a nem csibész a sportban. Sok minden voltam, csibés sose voltam, tehát ezt nem tudnám, ezt nem tudnám megmondani, hogy az milyen. Végül is többé kevésben, amit szerettél volna, azt elérted, ami a sportban nem sikerült, ott ugye kikaptatok a medencében. Volt, hogy szárazon is Vereséget szenvedtél, hogyha tetszik, nem győztél. Ez a viszilabda elnökség, ebbe te éged, hamisan kecsegtettek. Egyetlen miért akartál volna te elnök lenni? Most ott vagyunk 2004 környékén. Annak idején Sugár András és Bodnár a t mobile voltak a vezető, ők kerestek meg, hogy szeretnék, mi lenne, hogyha. Én mi akarok is... Talán, hát ez volt kapcsolatom velük akkor, mert itt dolgoztam, mint Ruszodában, a Honviddal az egy jó párszor utaztam is, és ők és úgy gondolták, hogy egy vízilabdából jövő ember jó lenne erre a pozícióra. Én először nagyon gondolkodtam, hogy bevállaljam, vagy nem, de hát aztán utána, úgy döntöttem, megkérdeztem rengeteg embert, aki ilyen tereten jártas, mi a véleménye, és hogy egy olyan, aminek a szerelem a vízilabda, miért ne próbáljam meg? Megpróbáltam, arról meg inkább nem nagyon beszélni, hogy ott azért kigyőzött meg ki nem. Mert? Hát mert ott a, a rossz nyelvek igaz, már történt, hogy erre lehet beszélni, simán én nyertem, csak ott volt egy doboz, amit kicseréltek, és nem én lettem így az elnök. De soha nem lehet bizonyítani, mert sajnos akik nincsenek már közöttünk, azokra ezek nekem utalag elmondták jó pár évvel rá. Azért hát voltak, akik ragaszkodtak ehhez a pozíciós, és két doboz volt. És így a képet összetéve utólag, hát é, amikor é, ez egy szombati nap volt az elnökválaszt, egy vasanapi nap volt, és pénteken este még itt találkoztunk egy, az a társaság, aki úgy mond, hogy engem támogatott azokkal, és akkor a száz... 60 szavazatból 120 a miénk volt. Számoltuk, ha nem jön el ennyi, akkor is még bőven mi vagyunk a jók. És, és úgy ja, is. Volt. Bence mesélt már olyat, hogy 12 el tőle, ki tudja milyen módon. Tehát. 12 szavazattal kaptam ki, és akkor azt mondták, hogy az egyik klubnév nélkül az az pártolt át, és nem mellettem volt, pedig nem így volt. Konkrétan és meg egy doboszt kicserélni, ha valaki nem Rodolfo. Hát, magyarok vagyunk. Hát bedobáltad a motívákat, a, a, a szavazócédulákat, elvittek a doboz számlálni, és akkor utána már ott a másik oda, már nem, lett, nem volt követve, tehát nem fogtam inni a dobozt, hogy akkor megyek én is vele, és ez a doboz az amelyik. Tízes Tízeskává mennyire tartod valószínűleg, hogy így történt? Tizenegy. Csak teljesen biztos, hogy... Hát nem, de nem, nem tudok biztos lenni, de, de tényleg azon egy hét, hétre biztos, hogy merem mondani értésre simán. Volt Így utolag az hogy nagyon jó, hogy nem. Nagyon jó, hogy nem. Tehát, tehát akkor az ember persze lelkes, meg szerette volna, meg, meg, meg olyan, ami, amit, sportág amit csináltál, és annak az első embere lenne, ez egy jó dolog lenne, de rájöttem, hogy szerintem nem biztos, hogy jó lett volna az nekem, meg abban abba lehet, hogy tönkre mentem volna, vagy nehéz lett volna azt az utat követni, amit én szeretnék. A külső behatások miatt. Miután nem csinálsz belőle nagy titkot, és mindenki hallja, hogy csak a telefonod árul már ennek neked, milyen ügyben kereshetnek téged, ha már nem kapcsoltad ki? Csak ki meg... kikapcsoltam, csak nem tudom, miért nem sikerült. Tehát hajótörött ez, vagyok ez ebben, hét, úgy tűnik, Ez a hétköznapi. Na, nem ennél az is meg sokkal intenzívebben szokott csörögni. Hát mindenki. Az ami a munkádból adódóan, tehát Tönkre megy egy szivattyú, belekakkantott egy gyerek a medencébe, rosszul lett valaki, be kellett okay, zárni. bármelyik léteset. esetet vegyük. Mi a te dolgot? Intézné azt, hogy megmondjuljanak ezek a problémák. a helyiek aki nem keres? A helyiek, a létesítményvezetők. Akik egyébként miért hívnak téged, ők ezt nem tudják maguk meg. De van, amit megoldnak, csak én az, az nálam kérés volt, hogy tudjak róla, mert engem is keresnek valami olyan ügyel, ami mondjuk létfontosságú rosszul lesz valaki a medencébe, és mondjuk hívják a mentőt, miért volt ott, mit csinált, miért kellett, miért jött a tűzoltó, miért nem megy a medence, felhív mondjuk egy szövetség vezetője, hogy miért nem tudunk edzeni ma, miért nem megy ez, miért nem megy azt? Ez. Tehát ezek... Hányat egy... tartozik hozzád? 580. Ez nem kevés, és hány is De ebből ez 47, ebből az 580 emberből 550 munkajogász, ennek az a nagy előnye. Hát mindenki tudja, hogy neki mi jár, de hogy nekik mit az semmi. Meddig lehet keresni téged? Bármikor én 024-ben be van kapcsolva a telefonom. Hétvégén is? Hétvégén is. És ez jó van így? Hát, de szerintem ez ennek a munkakörnek vagy ennek a szakmának ez az alapja. Én így vagyok ezzel, és én nem is szeretem, hogyha amit kérdeztem, hogy például a tabányakéz ott vagyok, mert, mert még ha nem is tudok tevőlegesen mindig hozzátenni valamit tudok, de, de akkor vagyok nyugodt, ha, ha látom azt, hogy minden rendben van a helyszínen. Hangosan szurkoz? mint Tata bányai a bányásznak szoktam, de nem intenzíven örülök neki. Tehát nem üvöltök, mint egy vatkan. Volt olyan eset, Duna Arena, ahol hosszú katinka otani létezéséből adódóan éppen ez egyik az ő csapatához tartozó edzőt nem engedték be, amire kerestek téged is, és tovább irányítottad az illetőt Uh, hogyan viszonyulsz te a saját sportágadban a kivételekhez? Kivételnek nevezem Hosszú katinkát, kivételnek nevezem Milák Kristófot, úgy nevezem kivételnek őket, akik világtehetségesek, de a világtehetségességükkel párhuzamosan, azzal összefüggésben, de nem feltétlen összefüggésben olyan privilégiumokra is igényt tartanak, amilyen privilégiumokra egyébként nem tarthatnának igényt, ha nem lennének És amihez úgy tűnik, hogy a környezetüknek is alkalmazkodniuk kell, független attól, hogy ez nem feltétlen szabályszerű létezést hoz létre. Te ezekhez hogy viszonyoz? Hát én mindig próbálom a szabály betartatni velük, és utána, hogyha... Ha nem ránk szólnak, de hogyha kérik, hogy próbáljunk segíteni, akkor megoldjuk általában. Nem, de... Jó, diplomata vagy. Én azt kérdezem tőled, hogy a tehetség felment el bizonyos szabályokat. Nem. Nálam nem. Jó, természetes mond, mondjuk egy e, olyat, hogy mondjuk oktatást akar csinálni mondjuk Dala Tamás, vagy egy hosszú katinka, akkor egyértelmű, hogy hosszú katinka kapja meg, mert annyit. Pedig... Ő kapja az olimpiai járulékot, bármelyik, tehát most nem hosszú katink a darnyi Tamás, bármelyikre gondolhatunk. Volt-e olyan, amikor valamit nem vettél észre, és hirtelen szóltak neked, hogy de Lauresz az autót el kell engedni, mert olyan ember ül benne, de természetesen ezt most a szó átvit, értelműen kérdezem. Hát, volt. az ember? Meg, meg, meg, meg. Csapaton belül abban a sportágban ahol te voltál, tapasztaltad, de az, hogy valaki adott esetben egy olimpiai aranyérem, vagy több olimpiai aranyérem következtében nagyobb mellényjel bírt, mint amikor egyébként a melkasa volt, függetlenül, hogy is volt kicsi a melkasa. Igen. Igen. Mindig is voltak. Mindig is vannak olyan sportok, akik jártak. És akkor olyan Nem, nem. Sokszor csatába szállok velük, és ez nem is jó. Csak például, hogy neki jár 50 kedvezmény nem titkos nem név nélkül mondom, de hozzám tartozott régen a Balaton Freddy Vitorlás kikötő is. És ott például aki felhívott, hogy olimpiai bajnok, és neki jár 50% kedvezmény. Mondom, mire? Mert hogy olimpiai bajnok. És akkor mondtam, hogy ne hogy te kapsz olimpiai járnokat, akkor pont ki fizetni. És akkor látta, hogy megszakadt jelni. a vonal. Nem az én részemről. És utána én nem voltam a jókedvű, meg van jó fej, meg a rendes ember. Jól bírod, ha a telefon. Hát nagyon nem izgat, hát hogyha igazán van, akkor nem, akkor, akkor hogyha ha mondjuk én valakit megbántok, és olyan, akkor bánt, de különben nem nagyon izgat. Egyet találtam, de te arról beszéltél, hogy ez többször volt, nevezetesen, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi tagja voltál. Mert ezt megtaláltam. Most is, most is. Most is az, vagy, de, hogy, de hogy voltál, és kikerültél azt. Ideg nem aztán várja a tilamat, hogy szeretne, ha benne lennék. Mondtam, hogy Attila, én nekem nem célom, tehát nekem nem ragaszkodok, mert sokan vannak, akik vízilabda Szövetség elnökség tagjának. Ha te szeretnéd, akkor igen. De most a Madaras normina is beszéltem, mondom, hogyha gondoljátok, ez, ez egy két-három óra elfoglaltság jelent, ha egyszer-kétszer, pár információt megtudsz korábban, mint különben a sajtóból, mert már a sajtóban nagy titok nincsen. Ennyi jelentősége van? Más nincs? Hát, abban a sportákban, amiben értem meg ami, ami, amit szeretek, meg amihez van közön, meg az úszoda részében is van egy jó pár információ, hogy meg hogy meg tudok beszélni, meg tényleg olyan az elnökség, akikkel tényleg haveri jó viszonyban voltam előtte is aktív pályafutásad alatt mennyit változott maga a vízilabda a Hát akkor is elég sokat változott, de, de az elmúlt időben meg már rengeteget. Mi sem más, mint volt. Hát nem tudom, mindenki más mond, más megítélés van. Amit én mondtam meg, te is emléltte irányába. Én például játszottam Horvátországba egy nyári egy hónapban, ott tengerbe játszottunk, ott például 3-4 ezer néző volt, mert ugye kiment ment vacsorázni meg vissza, megállt sétál, közben egy-két perce, szerintem ebbe az irányba kéne ment melyik, hogy kicsit nyári sportág legyen, mert akkor azért vannak sokkal több néző. Benedek Tiborról sokat beszélt, de még mielőtt rá külön kitérnénk, kik voltak azok a vízilabda, vagy nem feltétlenül vízilabda egyéniségek, akik nagy hatással voltak rád, uram bocsánat, valamiféle privát kapcsolatba is kerültél velük. Tehát a Mindjárt kezdtük, ugye? Igen, igen, igen. Csapódú, itt említettem, Faragóton, umol, nem, nem, nem, nem csak, mint. Igen, mint csak hát a, a csal... olimpiai bajnok, hát ugye azért 24 évig nem voltak olimpiai bajnokok 76 után, és akkor én ugye még gyerek voltam, amikor ők kezdte olimpiai bajnok. Nok ok lettek, meg hát egy jelenség volt, mind a kettő Faragó csapoda, de az egész csapat a gerendált, orkai a bárki. Ha az autóba, akkor konkrétan elsötétült az utas, az soha nem fog a soha a büdösség. Bár Bárha a Gémzoli behajolt, az nem volt sokkal, tehát ez nem, nem, nem sokkal kevésbé, de a faragónál ott nagyon. Ja, tehát e, e, e, e, ilyen szempontból volt a meg mindig ki volt akadva, hogy ő nem egy nagy benga állat. Nem, hát erre mondta, a Faragónak volt egy nagyon jó dumája, senkit nem egy mert egy nem lehet lejönni az életet. <gül> <gül> Tudom, vannak ilyen jó mondásai. Mennyire volt a társasági ember, vagy mennyire szeret vagy... Nagyon szeretem. Meg a normális társág, jó azért, a Kunapetivel, meg egy pár ember azért a hangmérnökök az élbolyba voltunk azért a hangulatteremtésben. Maradt? Meg. Mennyivel volt más a Benedek? Tehát ugye, meg maga a vízilabda azért is nagyon érdekes, mert ugye filmek révén meg más módon állandóan meg akarják fejteni ugye a csapattitkokat. Hol a keménydénesnek a titkát, hol másét. Van még egy-két sportoló, de sporták viszonylag kevés van. Mi a vízilabda titka? Belejött, hogy van ugye egy olyan magyar hagyomány, ami nincs minden sportákban. Hát amitől már beszéltünk részben talán, hogy, hogy mi olyan sportolók vannak előtted, akiket lát és most neveket Faragó, Csapó, Benedek, Kásás, akik, akik mindig el akarod érni azokat, ahogy itt felolvastad jobbra, balra, előnéz ott vannak előtted, ez a cél, tehát nincsen olyan, amit a, a, nem tudod tulajdonképpen nem fejbe tartani azt, hogy itt mi, mi az A kívül hogy... volt-e valaha így előtted bárki is, mint hogy előtted volt adott esetben a Kásás, vagy bárki más? Most éneket kéne kérdezni, hogy példakép, de szándékosan néhány hülyeséget nem kérdezek. A példakép nem. Mikor Görögországba játszott be, az onnás is, ugye a hajó, az mágnás, az úgy megfogott, és azt utána utána érdeklődt, nem megolvastam, és sok dolog van, ami ő tetszett benne, és, és, és hogy, hogy, hogy miből, hogy hogy építette fel az életét, vagy hogy, lett egyről, hogy lépett egyre a kettőre. Küzdött harcol, de hát többet lehetett hallani, hogy borzalmas fájdalmai voltak. Merkeli professzortól is tudom, mennyit próbáltak is segíteni, ezzel a legrosszabb fajta betegség volt. Én ezúton is nagy tisztelettel megelemelem a karapon Tibor előtt, és állítom, hogy tulajdonképpen négyszeres olimpiai barnok, mert az, amit a betegségével végküzdött messze felé egy olimpiai bajnoki címmel. Ez egy nagyon nehéz dolog meg a Tiborról. Hát 8 évig ő is balkezes, én is egymás mellett játszottunk, 8 évig. Tibor mondjuk nem volt egy szó szátyár, fiú, de, de, de a barátság meg a jó viszony az meg volt. Tehát ez egy borzalmas dolog volt feldolgozni. Úgyhogy láttam is napi szinten találkoztam vele az úszodában, ugye, mint úszoda vezető, ő pedig mind az uvs akkor már meg válogatott játékos korában, mint, mint szövetségkapitány. Nem volt egy könnyű dolog, és látni azt, hogy ebből a nagy erőműből mi lett szegény, is, hogy ment, hogy ment a beteg ahogy keresztül ment, mennyire nehéz volt. Fiai sportpálya Hát a gyermekem a nagyobbik vízilabdázik, én szerintem lehetne több is, mint ami van, de, de, de OB1-es játékos rossz utánpótlás válogatott volt, egyszer-egyszer a felnőtt válogatott bőkeretében is benne volt és a kisebbik focizik, neki szegének volt egy kereccsalak szakadása, jó húsz éves, ami nem a legjobb korja, de most már abból is jönk és elég kemény meg akaraterő van benne, én azt gondolom, hogy valamilyen szinten fog, remélem, minél jobb szinten fog tudni játszani. Futballnak és vízilabdának is fontos éve 2024 intéztek hozzá a kérdést, mi várható az elbén és az olimpián. Dala Tamás, Az utóbbi időben a labdarúgó válogatott letette a névényét van egy szoboszlói dominikunk és, top, és több topligás légiósunk. Szerintem mi lehetünk a torna csapata, pólóban nyolc együttes harcolhat az érmekért közülük, bármelyik lehet első, de ötödik is, sok múlik azon, kinek merre potta majd a labda a kapufáról. Hát én, most, most eléggé el vannak egyébként veszve a vízilabdázók, mert ugye kerestem a vízilabdázókat, és a legutóbbi szereplésük után Dohában azt mondták, hogy most ők nem nagyon akarnak szerepelni, mert nem túl büszkékre. Nem helyettük vagy itt, mert itt nincs helyettük. Um, min múlik egy Atlanta, min múlik egy nem Atlanta. Hát amit, amit itt mondtam. hogy fel, fel? igen. Ki akarja jobban, kinek van aznap szerencséje, ki hogy ébredt föl aznap... Min az, szerintem rengeteg apró nyújanszom A keményen múlt, hogy befelé pattant a labda, és nem kifelé? Vagy mind múlott? Szerintem nézben például a Dénes, amit mondjuk atlantába a Hores nem lépett meg, hogy a Kózzolit nem cserétele, mert nagyon gyengén védett, még a kemény Dénes a, a Kózzolit lecseréte, mert a akkor és, és óriási formában védett, és ezzel bejutottak a nélközél döntőbe. Edzőség sose? Hát utánpotlásban a gyerekek nélkül a trombos úgy nagyon nem, emellett a munka mellett nem, meg nem is, ö, épp elég volt pályafutásat, minden hétvége foglalat volt, és nem lehetett tervezni semmit. Most azért kicsit könnyebb, természetesen, ha nem ilyen munkám lenne, vagy nem ez, akkor lehet, hogy valamilyen szinten benne lettem volna, vagy csináltam volna, de ilyen ob 1 szinten, milyen például, hogy nem. Kérdezted, hogy mennyi ideig tart? Most vagy nagyjából 65-67-nél, már percnél. El mindig ilyen kerek volt a a mással. Mint ahogy beszél? Mert ugye kvázi olyan benyomást kelt, mint aki békében él a világgal is magával. Én biztos jól készültem fel már. Ah. De egyébként általában én azt gondolom, igen. Ha az arany, ha kérdezné, hogy utána kifogtad, hogy mit szeretnél volna, még kívánságod? még azt sem biztos, hogy monddál, azt mondd hogy mondd meg, de azt kérdezem, hogy van- -e. Mennyire vagy elégedett, mennyire vagy elégedett? Én elégedett vagyok teljesen. Egészség legyen, meg a gyerekeimnek legyen, meg a biztonsága ennyi. Az. Milyen gyakorlátod őket? Napi szinten. Lesz a el nagypapa? Előbb-utóbb biztos. Látod magad? Hát, én azt gondolom, igen, rossz nagypapa leszek, azt gondolom. Mi? Rossz elkényeztető a gyerekeim szemszögéből. Maga a szó, az milyen csengésű? A nagypapa? Igen. Most bár, mondhatom, hogy nem vagyok nő, és azt mondják a nagyok, hogy nem az a baj hogy nagypapa leszel, hanem a nagymama mellé kell lefeküdni. Valamiért a könyvel a Miért? Hát a gyerekeimről kérdeztél, meg a nagypapaság előbb biztos A, a hogy gyerekeid azért. azok ők különlegesz. ám mindent viszik. Tehát nálam ők mindent visznek. Megkockáztatom azt, hogyha most a telefonon is kétszer hívtak volna, akkor lehet azt mondom, hogy bocsánat, egy kis szünet. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Dólatem más volt a vendég.